Не рудий, що відгонив ячменем німецький ірзац, а справжнісінький духмяний напій, що його мав генерал з якихось своїх, тільки йому відомих запасів, і про які, як зрозуміла Галина, не знали навіть німці. Спочатку Галина відмовлялася, але генерал так наполегливо запрошував її до себе, у пів розхвалюючи суто італійське частування, що Галина мусила погодитися. Врешті хіба не цікаво подивитися, де мешкає генерал? І що є в нього в номері? Виявити стежать за ними чи ні? Вони пили з маленьких порцелянових чашечок. Кава була справді смачна. Галина такої ще й не пила. І це настроїло генерала на особливо ліричний лад. Спогади про Італію заполонили його. Він говорив про найкрасивіше в світі місто Неаполь, про італійське небо і море. Як несподівано задзеленчав телефон, що стояв збоку на письмовому столі. Генерал невдоволено скривився, відставив чашечку і потягнувся рукою до трубки. — Так, зараз буду, — сказав по хвилі, і обличчя його враз стало суворим, заклопотаним. Він вибачився перед Галиною, швидко вийшов. Галина слухала, як лунали в коридорі його енергійні кроки. Потім унизу прогомоніли голоси, грюкнули двері, і тиша запанувала в готелі. Є в цьому виклику щось незвичайне і небезпечне? Чи немає? Вона оглянула просторий номер, і раптом в око в портфель. Стояв він на тумбаці біля дверей ванну, і широкий ремінь, який оперізував жовте туге нутро, Трохи відставав. Замок залишився незамкнений. Галина дивилася на портфель, як заворожена. Цілком можливо, що перед нею вся операція «Цитадель», або хоч та частина її, де йдеться про італійські дивізії. Може, і справді оце зараз їй усміхнулася доля. Адже варто тільки встати. Підійти до портфеля, навіть не зсунувши його з місця, відкинути ремінь, подивитися папери. Вони, певне, написані німецькою мовою. Галина, звичайно, не все збагне, але все-таки зорієнтується і знатиме, що там заховано. Не виключено, що пряжка ременя прив'язана тонесенькою ниточкою, або ледь помітно приклеєна. Відкинь її, і вже нічого на місце не приладнаєш. Генерал не, не залишив її в номері саму. Відчуття небезпеки не залишало її бо тільки десь далеко в коридорі почулися кроки, як вона взяла чашечку з кавою і швидко допила напій, який зараз здався їй зовсім не таким запашним і смачним. Зайшов генерал матінелі. Галина готова була поклястися, що перший погляд він кинув саме на портфель. «Пробачте, я трохи затримався», – сказав генерал, хоча не було його не більше хвилини. «Нічого», – відповіла Галина. «Котра година?» Скоро четверте. В руці генерал тримав кілька аркушів цупкого німецького паперу. Розгорнув їх, проглянув. Потім підійшов до тумбочки. Обережно відкрив портфель. Роздивляючись його так, ніби там лежала бомба. Потім поклав папери у жовту шкіряну глибочинь і полегшено зітхнув. «Нічого не вдієш, служба...» Обридли вони мені всі страшенно, і, не бажаючи пояснювати, хто саме йому так обрид, сів до столу, щоб, мабуть, продовжити далі лірично-романтичні розповіді про свою неповторну Італію. Та чи день випав йому справді неймовірний, чи хтось умисне так задумав, або навпаки дуже ретельно склав певний план а тепер змушений був його поламати. Тільки генерал не встиг і рота розкрити, як телефон задзеленчав знову. «Прокляття!» Вилеївся генерал, узяв трубку, послухав, кинув і погрозив комусь кулаком. «А хай вони всі показяться з їхніми таємницями і підвищеною пильністю!» Генерал підвівся. Галина не дозволила собі запитати, хто ці вони, і підвелася теж. Але Матінелі заперечливо замахав руками. «Пробачте, сьогодні у мене такий радісний день, а вони все псують. Користі від них ніякої, а турбот ціла купа. Я був би щасливий, якби ви почекали мене ще якусь хвилину». «Боюсь, що ця хвилина може стати годиною», – вдавано засумнівалася Галина. «Я попрошу вас почекати, бодай, п'ять хвилин!» Благальним голосом сказав генерал. «П'ять хвилин!» Він зник з номера, залишаючи за собою відгомін радісного збудження і водночас роздратування. Галина знову зовсім несподівано залишилася сама. Вона подумала, чи не слід тепер подивитися в портфель. Матінелі сам піднімав і ставив його на місце, значить, Ніякої несподіваної пастки там уже не сховано. Наважитися взяти портфель, розкрити, глянути, які таємниці в ньому криються. «Генерала Матінеллі немає».